Тисяць, які не відходив від князя, сидів цілу ніч. Леові вікебнув, вийшли у сіни. Додому їдь, князю, два дні посидів тут і доволі, а батькові полегшило. Спав спокійно, лише два рази прокинувся, Стане скоро, Застуда виходить. І навіщо його до Володимира пускали? Не хвилюйся, у гарячій воді з травицею викупили його, і дали напитися настою на трьох квітах звареного. Будити не треба, лічець від нього не відходить. Лев ще раз зайшов до світлиці, глянув на батька. Данила спокійно спав, ледь помітно піднімалася на грудях, пухнасте покривало. Ніби гукає хтось. Чи то так здається? Стоганить земля під копитами, і вітер гуде в вухах. Оглядається лев, шлях зникає в імлі, у лісі стежка шляхова губиться, нікого не видно, Проти весняного сонця крига виблискує, танучи під сліпучим промінням. Поганяє коня Лев. Замін поспішає дружинники. Десь заночувати доведеться, щоб на ранок у Львові бути. Вітер кинув вуха різкий закличний звук. У-у-у. Сіпнув за поводи, спинив коня Лев. Дружинники оточили його. Слухайте. І в тиші після стугану десятків копит. Почули, кричить хтось у лісі, мов «пугач пугає». Лев потягнув на гаєм коня, обернувся і помчав до лісу, та Соцьки раптом перерізав йому шлях, схопив повід коня. «Куди, князі, може, засідка яка? Може, татари викликають, щоб у лісі схопити? Не пустимо тебе!» З лісу вилітає вершник і мчить до них. Шолом з голови зірвав махає. Лев торкнув коня і подався назустріч. Вже близько вершник і побачив лев, що то Мефодій. Він вигукує натужисто-обривисто «Назад! Тисяцький свелів догнати тебе! Князи і Данилові погано!» Далі уже не слухав лев, припав до коня, стрілою полетів назад до холма. У гридниці, збудованій Авдієм, де вперше всіх бояр зібрав Данило після Ярославської битви, лежав тепер він на широкій лаві із світлиці. Сюди перейшов. Як тільки прокинувся, спитав де лев. Любосвіт під руки його підтримував, мовляв не йти сюди, бо холодно в гридниці. вечора в печах не топили, а Данилей слухати не хотів. Підійшов до вікна, глянув на холм, та не міг стояти довго. Поточився і ледве не впав. Любосвіт з лічцем підхопили його і повели до лави. «Покличте! Лева!» – тихо прошепотів Данило. Мефодій був за дверима, його гукнув Любосвіт і наказав догнати Лева. Нічого не бачачи перед собою, Лев побіг сходами на гору. Служник мовчки показав йому нагридницю. Любосвіт руку підняв тихше, і не треба було попереджувати. Лев йшов нечутними кроками, бо на підлогу, Накидали шкур, і звуки тонули мов у воді. Мовчки спинився біля батька. Ніби спить Данила, спокійне обличчя, губи міцно стулені. Тільки загострений ніс та жовто-воскові щоки лякали лева. Він нахилився до Любосвіта і прошипотів «Мене!» Кликав. Любосвіт ствердно кивнув головою. Сонце заглянуло у вікна, весняними ласкавими променями пестило Данилове чоло. Лев оглядався, тихо в гридниці, біля лави любосвіти лічець, а біля порога Мефодій шолом з руки в руку перекладає. Данила застогнав, підняв повіки, до нього нахилився лев. У напівзаплющених Данилових очах засяяла посмішка. Губи заворушилися. Лев припадав ще ближче. «Нікого нема!» Ледь чутно прошелестів батьків голос. «Ти один! Доброславу бачити хочу!» А ти повернувся, знав, що повернешся. Данило важко зітхнув, почав облизувати губи, у грудях закликотіло. Доброславу хотів бачити І до князя Олександра Не встиг Йому важко було рухати язиком Він дихав швидко-швидко неначе хто затуляв рот Василько, де? Йому скажи Землю Руську бережіть Щоб онок Наших нас лихом Не згадували Де? Де? Дихати? Лев упав навколішки, схопив батька за руки, вони вже почали холонути. Вухом припав до батькових грудей, не чути стукоту серця. Раптом закликотіло, так вода не виливається, і стало тихо. До левих плечей доторкнувся любосвіт. Вставай, немає вже князя Данила. Лев випростився, поправив меч. Матежанком казав, що полегшало. Не зрозумів я тоді. Так завжди перед кончиною. З весняною водою поплив князь Данило. Мефодій вийшов на ганок. Тут на дворищі збиралися дружинники. Один по одному підходили вони мовчизні до гурту, це ставали попід стіною княжого терма, ховаючись від різкого вітру. Близьки соняшних променів стрибали на їхніх шоломах. Підійшли сюди і ковачі-городяни. Недільний день сьогодні, і не відзвонюють мовити в кузнях холмського підгороддя. Люди сунуть на торжище, щось вдасться там купити чи продати, новину яку почути... Бачили всі, як до княжого дворища мчав стурбований лев. Відчулись з Данилом щось недобре скоїлося. Багато ковачів попрямували сюди.